multimod pol pova za svetlosti, stevi slav, i zbogodnocenje uzwnostimo, od pivosti svetlosti, svi i svetlome, da ćemo sve stv. sve i svetlome, uveko, i uveko, i uveko, i uveko Олени. Господу се помолимо. Господи, помоги, Господе, ти си све биош у свом савршеном наредјо земљи да производи разнообразне плодове за потребе храма наше. Ти си учинио да се трумимо одвица и да мир ухраниме сјемним убављеваном библијских светових комиција од Ti sami sve blagi care благослови i sjemenova sa raznim plodovima i osveti one koji jedu od njih jer sluge tvoje prinesuš ovu slovu tvoju čast presvete vladičice И bogorodice. Ti je spomen onih koji preminuš u blagočestivoj vjeri pravoslovnoj. Ispuni blagi sve spasnostne moga onima koji lijepo spremiša i spomen vrša daj im da se naslađuju vječnih dobara Tvojeg molitvama. Prečiste vladičice naše budu rodici, prisne, djeve, narije i svih svetih duha, jer Ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva Bože naš, da bi slavu iznosimo bespočetnom otcu sa jedinarodnim Tvojim sinom, presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada uvijek vjekoga, vjekoga. Amin. Gospode Bože, Gospode Isuse Kriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino, jer si blagosloveni svet, slavda sada i u veki, u vekove, vjekoga. Amin. Gospode Bože naš, oti prinosimo u svavu Tvoju čas presveta, Hraniče, naše Bogorodice, i mogi Tvam pomilujem i spasim. Amin. Amin. 820 Amen, Amen. a tebe, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije i že propovje trojica jedino sušnaja. I sa je li i neboče, chew oye te milostive očistim ložestva s ogrešenji naši o miloj и I molimo ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj. Još se molimo za visoko preostresnog <kuh> arhijepiskopa i mitropolita našeg amfilohija. Gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj. Bite za Sveto biti za i gumana našega jer monaha Rafaela i za svo u Hristu brastvo njegovo Gospod i pomiluj Gospodi pomiluj Gospodi, gospodi, pomiluj, gospodi Još će... pomiluj Još se molimo za blagovjedni Hristoljubi rod naš i za današnje sve svečare I za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj. Još se molimo za milo život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oprošenje, oprošenje, odpušenje grehova, slugu Boži ove svete obitelji. Gospodi, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostivi i čovekoljubiv Bog, i tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u veki i u vekove vekovana. Amen. U ime ja, Gospoda u vijekove, u vijekova. Amin. Slava tebi Hriste Bože, nadu naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i svijatomu Duhu i ninje i pristnoj vo vijek i vijekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, oče blago Očiši ste svoje matere i svih svetih, da nas pomiluje i spasi kao blagi čovjeko ljubi. Amin. Hrisos je među nama. Jesi i Hriženje. Neki nazdravlje, brati i sestre, sviti praznik. Mm. Evo sad, svet, primirjući svetu naforu, svetu utješenju, dobit na blagoslovu jednu od čudotvornih svetogorskih ikona, da se nalazi u u Vatopedu. Treba da znate da danas naš sveti hilandar slavi slavu. I postoji jedna svetogorska tradicija, jedan blagosloveni običaj, nažalost, našem narodu poprilično nepoznat, jer nam je sveta gora,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 On i njegov sveti otac, naš rodonačelnik, sveti Simeon, osnovali su sveti Hilandar. I od tada do dana današnjeg, treba isaći da su se otac i sin, sveti Stefan Nemanja, tada već monah, postriženi monah, prosti monah Simeon, sreli upravo u manastiru Vatopedu. I onda, braćoj i sestre, od tog dana do dana današnjeg postoji neprekinuta tradicija da,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 a na praznik blagovijesti Hjelandarski iguman sa svojom bratjom biva domaćin u Vatopedu. A sada vam ne pričamo šta znači biti domaćin Vatopedske slave. Vjerujemo da će doći vrijeme i ovaj dan, neka bude zora tog novog dana, da shvatimo čega smo mi kao svetosavski narod udostojeni. E u tom manastiru Vatopedu postoje mnoge čudotvorme ikone, presvete bogorodice. Ovo je jedna od njih, utješiteljka. Danas ćete je dobiti svije, a vrlo je važno jer ona izobražava tu materinsku smjelost. Dakle, smjelost koju presveta Bogorodica ima prema njenom sinu, a Bogu našem, i ako hoćete, sudi našem. U jednom periodu svetogorski monasi, tačnije monasi manasira Vatopet,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 Doga znak monasima da zatvaraju kapju, da je tog dana uopšteno otvaraju jer je zasljeda postavljena i ubice i pljačkaši i razbojnici Vukovići ući raspuditi. Je htio, i raspuditi. Gospode, htio bih da pričam za tova ikona vićete sami imaćete u rukama. Gospode, htio ali to je sve jedna da kažemo pedagoška svika, nemojte sumnjati da postoji razlika u voljama između volje Bogorodičine i volje Gospodne nego pedagoški kao u pričama tako i na ikonama Gospodu ukazuje na značaj Presvete Bogorodice naše njegove majke a naše zaštitnice utješiteljke Gospodje Htiođijev da zatvori usta da ne upozoravamo monarhe a onaj obratite pažnju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 I to je ostalo sačuvano, ta ikona je danas tamo, čudotvori jedne od poštovanijih ikona na Svetoj gori. Tako da i ovaj praznik bude jedno sveto podsjećanje na materinsku smjelost, one koju imamo na nebesima, jer slaveći je danas ovdje, braćo i sestre, mi se povezujemo sa njom koja sjedi sa desne strane svoga sina i neprestano, nedremano, ne posmatra i djeluje, interveniše djeg oce njeno ime, proslavlja i ime njenoga sina u jedinstvu sa Ocem i Duhom Svetim i u okvirima Svete pravoslavne crkve. Zato kad se nad nas, a jeste nadvije gnjev Boži, strašni pravedni gnjev Boži, a nadvio se braći i sestre i nad našim narodom, imamo jedinu nadu u majci Božioj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 Drugi dolazak gospodnije, svakim danom sve bliži. Angelske sile, angelska vojnstva, Božje vojske, samo čekaju Božji znak i da krenu u žetvu. I ovo vrijeme koje imamo i crkva, koju imamo ovdje, zahvaljujući Svetom Savi i Svetim apostolima, one, braćo i sestre, utočište. Ona je...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 Nema govora o spasenju. Nema govora o pokajanju. Nema govora o bilo kakvoj promjeni na bolje. Nema govora o spasenju, braći i sestri. A sa njom nama je sve moguće. U njoj, braći i sestre, imamo veliku smjelost. Pa kako se ponašamo u hramu. Pogledajte kako se i vi ponašate kako mi u hramu. Tačno se vidi... Da imam nije to samo moj odnos sa Bogom. Ne može to tako. Što kaže jedan brat Gruzin Aleksandar, ja se kaže, kažem oci, bratiju molim ocu i u uopšte Svetoj Trojici preko majke. Ne mogu kaže direktno. I zaista, kad pogledajte, ajde pozovi oca. Ajde brati se sinu, ajde duhu svetom bez Presvete Bogorodice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 E ta atmosfera, kućna, domaćinska, topla, porodična u crkvi je zato što imamo nju kao majku, našu majku i Božiju majku. E u njoj kao u sveštvenoj prizmi, braći i sestre, možemo jedni druge da prepoznamo kako valja. Možemo istinski da se pokajemo, jer pokajanje u suštini znači promjenu svog odnosa, prema njoj, prema presvetoj bogorodici. Ako toga nema, to je licemjere, braći i sest, to je najobičnije farisejstvo, to je gluma, to je poza, koja neće moći da izdrži pravedno ispitivanje na onoj sveopštoj pozornici, na onom sveopštem pozorištu strašnog suda Božijeg. Je neće biti glume, braći i sestre, jer gospod neće doći da gleda naše poziranje, naše lice mjerje, naše laži, nego svakome da da podijelima njegovim, po srcu njegovom, po svetoj pravdi njegovoj. A ovo sad što imamo je sveta ta milost Božija, koja se izliva na nas i dana se izliva i izlivaće se do kraja vremena kroz dveri milosti, kroz presvetu Bogorodicu. Eto neka i ovaj praznik, i ovaj ikona bude blagoslov i svešteno podsjećanje na onu koju svi imamo ovako sabrani i svi pojedinačno. Njeni molitvama, Gospode, Isuse Hriste, Bože naš pomiluj, poprosti i spasi nas. Amen. Isos je među nama. Jezuse i vidite. Evo, priđite, uzmite naforu i ikonu. Iko ne je utješiteljka od rata. Svava ti Bože, svava ti Bože, svava ti Bože. I oni, vodi, računaj da taj kola što vodi, kod je zakrčen, da mogu da izrazim. Možda je kod drugi, jer ti nema da je žena ночью или владику, который сюда собиралась, значит, дальше уже самоориентироваться было нужно.